Välkommen till sommarpodd.se. Denna sommarpodd är skapad av Oskar Jalkevik. Formellt så vet inte jag någonting om skolan. Jag har aldrig jobbat som lärare inom skolväsendet och jag har ingen utbildning av det. Däremot har jag liksom alla andra 12 års erfarenhet av att eh, vara elev i skolan. Och jag tillhör de som tycker att man får tycka om saker man egentligen inte vet någonting om. Ibland hävdas det bara de som har en pedagogisk utbildning som är de som vet hur skolan ska fungera och ska föra debatten. Jag väljer att kasta mig in i debatten ändå trots att det nu var cirka tio år sedan som jag gick ut gymnasiet. När jag gick på lågstadiet så hade jag svårt att hitta vem jag var. Jag eh, var mobbad och var väldigt osäker. Men precis då öppnades i Falun Dalarnas första större friskola, Söderbarnska skolan. Och det här var ganska kontroversiellt då. Det fanns eh, större friskolor i storstäderna i Sverige och i Fåtal lite mindre friskolor, men det här var första friskolan i större skala. Och eh, det blev att jag började där istället, eh, vilket för mig betydde väldigt mycket. att hamna i ett sammanhang som stärkte mig som, som individ väldigt mycket. Och jag var engagerad, jag hade väldigt mycket tankar om hur samhället skulle se ut och... Eh, vad politiken borde göra, men jag hade ingenstans att kanalisera det där riktigt. Och jag tror just under de, de åren hade jag kunnat bli uppfångad av vilken politisk intresseorganisation eh, som helst. Och där dök upp en eh, sakfråga som fångade upp mig, nämligen eh, elevpolitiken eller skolpolitiken. Jag, jag tror att jag gick i åttan Eh, hade gått eh, några år då på, på Sarvanska skolan så um, frågade rektorn mig om jag ville bli elevskyddsombud. Och det tackade jag ja till. Så jag och en till elev, vi gick på utbildning för elevskyddsombud. Och um, för mig blev det en riktig tänning att eh, gå den här utbildningen. Jag kanske blev lite jobbig och obekväm efteråt, jag vet inte. Jag tyckte inte det då, men jag kan se efterhand att jag blev det. På utbildningen fick vi lära oss hur många lux, alltså hur mycket ljusstyrka det skulle ha i ett klassrum. Om jag inte minns fel, så ska ett vanligt klassrum ha cirka 300 lux, eller minst 300 lux. En slöjdsal ska ha minst 500 lux. Om jag inte minns fel, var så att... Idrottssalen kunde ha lite lägre, kunde skulle ha minst 100 lux. Vi fick lära oss om hur många toaletter det skulle finnas per elev och eh, andra delar i arbetsmiljölagen. Men det fanns andra delar i den här utbildningen som jag föll för lite extra mycket. Det då ganska nyuppfunna ordet elevdemokrati. Enligt läroplanen som kom 1994... Så skulle eleverna vara med och bestämma över skolsituation. Vilket var ganska nytt på den tiden. Och jag blev ganska snabbt ordförande i elevrådet och engagerad där. och Vi kämpade på så gott det gick i elevrådet. Vi fick bra stöd av rektorn. Men i min mening blev det kanske aldrig riktigt så mycket demokrati som jag hade hoppats. Utan det blev mer... Eh, Frågor i nivån med färg på eh, gardiner i eh, uppehållsrum och, och dyligt. Men jag skulle få uppleva riktig lärdemokrati några år. Senare. På gymnasiet eh, gick jag först på eh, handelsprogrammet på en kommunal gymnasieskola i Falun. men Efter två år där eh, kände jag mig understimulerad. Och då hade det öppnat en ny friskola i Falen, eller den här gången ett fri gymnasium som hette just Falufri gymnasium. Så att jag fick möjlighet att byta till den och där var verkligen fri ett väldigt viktigt eh, ord. För varje kurs på gymnasiet finns ju en eh, kursplan med mål som eleven ska uppnå. Men det framgår inte hur de här målen uppnås. Och in, varje elev ska, behöver inte stöpas i va, samma form utan det finns väldigt många olika sätt man kan uppnå det här. Och när jag började på samhällsvetenskapliga programmet på Follefri gymnasium så fick vi lära oss att vi gick in på Skolverkets hemsida för att kolla på målen för kurserna. Sen var uppdraget att se till att ha uppfyllt de här innan vi tog studenten. Och jag överdriver inte när jag säger att det sista året jag gick där... Då satt vi med klassen på måndagmorgnarna och funderade över hur vi skulle jobba med kurserna. Och det var vi i klassen som diskuterade när vi skulle boka in matteläraren för en mattelektion. Det var vi i klassen som diskuterade när vi skulle boka in matteläraren för en mattelektion. Nu fungerar det fungerade inte så i riktigt alla kurser eh, vi läser, men, men jag minns just det här exemplet med, med matteläraren. Det var också möjligt för den som ville att läsa kurser på egen hand eller i väldigt små grupper. Jag själv var väldigt engagerad, blev väldigt engagerad i en annan ideell organisation. Vilket innebär att jag lade mycket tid på det både på kvällar och helger men också en del på vardagar. Och det, gjorde det, det gjorde det möjligt för mig att ibland vara med på möten på dagtid och på, kväll, på helgerna. Var jag ute på träffar i andra delar av landet och satt med min bärbara dator på tåget och skrev mina skolarbeten. Det var liksom inget obligatoriskt att man behövde vara i skolan den och den tiden. Utan man var där när man hade lektion eller när man skulle träffa studiekamrater eller läraren. Sen var skolan alltid öppen för den som ville sitta där och studera men det var inte obligatoriskt att sitta där vissa tider varje dag. Det obligatoriska ska vara att man skulle uppnå målen för kurserna. De här målen, ibland kan ju målen faktiskt vara eh, specifikt man ska kunna uttrycka sig väl i skrift skulle kunna vara ett mål i svenska, ja, det går ju inte att uttrycka sig väl i skrift muntligt, utan då är det ju skriftligt. Men ofta kan målen faktiskt vara så att man kan anpassa eh, mediet och utförandet utifrån vad som passar eleven bäst. Någon kanske är mer för att använda dator. Någon är mer för att prata. Eh, någon är mer för att eh, använda analoga uppslagsverk och så vidare. Och skolan hade en miljö där det var tillåtet att eh, använda anna. Och det som blev tydligt för mig var att de här arbetsformerna på farlig fri gymnasium väldigt mycket liknade det jag sen skulle uppleva efter gymnasiet, alltså när jag gick ut i arbetslivet. På de arbetsplatser jag har funnit så har jag aldrig uppstått någon situation där jag har blivit ombedd att läsa en bok för att sen kunna redogöra för den utan till. På de arbetsplatser där jag har jobbat så har det ofta varit, eh, jag har varit tydligt vad min tjänst ska, ska uppnå. Och det har varit upp till mig att tillsammans med mina kollegor och arbetsledningen hitta bästa lösningarna för Det har aldrig varit någon chef som sagt man ska göra så här och inget annat sätt. Punkt. Idag jobbar jag på eh, som mångsysslare. Jag jobbar med flera uppdrag parallellt. Jag driver ett eget företag. Och det här arbetssättet jag fick lära mig på förut Fri Gymnasium. Det jag skulle uppnå målen men gör det på valfritt sätt tillsammans med kollegor och lärare betytt enormt mycket för mig för att kunna vara en mångsysslare som jobbar med flera saker på samma gång. Det var både demokrati och frihet att studera på farlig fri gymnasium. Och förstås var det många elever som inte klarade av det här arbetssättet som ja, inte lyckades uppnå målen i, i alla ämnen. Det blev en utmaning att sätta in skolan att stötta de här. Man fick kanske direkt styra lite mer i den målgruppen jämfört med de som annars klarade ämnena själva. Jag är ändå övertygad om att mer elevdemokrati och mer möjlighet för eleverna att själv utforma eh, hur man studerar. Inom ramarna för ekonomiska förutsättningar och praktiska förutsättningar förstås. Men jag är övertygad om att, eh, att alla skulle eh, att römma sätt att lära sig eh, absolut inte stämmer. utan Det måste vara möjligt för var och en att... Eh, Hitta de studieformer som man vill redan på grundskolan. Vill du också göra en sommarpodd? Gå in på sommarpodd.se.